Aodhu billahi min ashshaytan rajeem Bismillah arrahman arrahim Alhamdulillahi rabbil a'lameen As-salatu wa s-salamu Ala ashrafi al-khalqi Wa al-mursaleen nabiyyina muhammadin Wa ala alihi wa sahabatihi Ajma'in thumma amma ba'du Ijath falandariymi absalut Itaqun wa tamallahu subhanahu wa ta'ala Bar shandaiti atumashira Bakiimata zotit shofshmi wa tamirin Zotriyuna pangam arva Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, me shokët e tij besnikë, me famën e tij të, të ndarshme, dhe me gjithë muslimanët të cilët e ndjekën rrugën e tij të, të mirë deri në ditën e Kiametit. Ne të vazhdojmë lejon Allahu xhallahu ala me librin dhe vargun e lexhëratave të cilën nuk kemi filluar për një kohësh, allahu është libri i autorit Hafidh ibn Ahmed al-Hakimi, i titulluar Me'arij al-Qabul, shkallët e ngritjes te Allahu xhallahu jalaluhu, shkallët për të bërë kabul dhe i pranuar të Allahu të e barek e vëtë ala dhe kemi përmendë se Hoxha ka për qëllim me vendoshen këti librit që ti vendosë disa shtylla apo disa sëshari me rrëth besimit të besimtarit dhe nga kanë ngell edhe një kaptin pas përfundimit të kësaj kaptine të varezave dhe vizitë të varezave dhe qka është prej të tëre risi dhe qka është prej tëre prej idhujtarijës Pas kësaj vjen kaptina e magjisë, sihrit dhe çakt kodboyme sehrin, pastaj vjen kaptina më e rëndësishme e kët librës. Dhe ajo është hadithi i Jibrilit. Hadithi i Jibrilit alayhi salatu vesselam kur ka qortek pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe është paraqit dhe i ka bodu disa pyetje. Këtë uh, ky hadith është kët bazament i fes, çka është Islami, çka është Imani dhe çka është bamirsia. Prandaj pas kësaj të kaptinave është kapitina më mënyrë e gjithë librit. Para se të vazhdoj me kapitinat e Varrezave, hoxha ka përmendse vizita e Varrezave është tri lloje. Vizit e sunnetit, vizit e bidatit dhe vizit e shirkut i dhujtaris. E përmendëm në ligjëratën e kaluam se vizita e sunnetit që lë është ajo që ka shkohet për të marrë muslim. Shkon tek Varrezat i vizitohet në varezat, e vizitohet do një të afërmë, e kështu me radhë, po lejohet me vizitohet edhe varezën ati cilis ka qenë musliman, sa për informat dhe sa për dispozit fëkhi dhe juridike, lejohet që të vizitohet varri i dikujt i cilis shka më argumentin, më argumentin se për nga meri sallallahu aleyhi e sallem e ka vizitohet varrin e nanësëve dhe, dhe ka kajt para varrit të ti, para varrit të sajtë dhe ka lu të Allahun të bareke vëtë ala që këtë mundësi të baje stikfar po Allahu ja ka ndalu vizitën nuk ja ka ndalu vizitën nuk ja ka ndalu kjo është uh, vizita sunnije shkon viziton për të marrë mësim apo për mulut nësë është musliman Hoxha ka përmend ata e cila është vizit e bidatit ka tonë kështu në poezin au qësadët duaë vë wa të wasule bihim ilarrahmani gjelle vë ala febide atun muhdetetun balale, baidetun anhedjidhi rrisale. Ka thonë në poezi, se nëse aj e synon, do më do me vizitën e varë, nëse e synon lutjen, apo të wesullin, qka është të wesull? Ndërmjetësim. Marje e diçkait për ndërmjetësim për me arritë dikun tjetër. Na që shëllut me Allahun, i thojna, Allahumme, sikur Musa, e dhekhillna fi rahmetik, apo, fa ghefillna, bi maghefiratik, au bi rahmetik, u entë arhamur rahimim. Kjo është aja qka ka ardhë në Quran. O Zotë, ti e mëshirusi, mëj mëshirëshem, me mëshirën të anë, na mëshiro. Ta është, na qka morëmi për ndërmjetësim dhe të wesull, mëshirën e Zotët. Me mëshirën të anë, Mëshirana neve Mirë po Për autoritetin e filanit Mëshirana neve Jo Për autoritetin Dhe për pozitin tanë Që ka e ka filanit Të ti Jo Kështu jo Kështu jo Kështu te wasun Bidëi Te wasun Ndërmjetësim I bidatit Ka than Nëse njeri ju e, e sinon Vizitën e varrezave Dhe ka për qëllim Ndërmjetësimin Shikone Kjo meselë Kjo është mesi Para i, i dhujtaris Kjo nuk është i dh Anda Sheikh Ulama e Mie ka në libr, një vëllim për Tawassul, Qaidatu fi Tawassul, rregullat e tawassul dhe ka thënë shumica e dalalit, devijimit, ka lind si mosqarrimi së ndërvijëve dhe kuptimeve në mënyrë të detajzuar. Nuk lejohet të folë në femë mbërxhitsëm. S'ka kështu përgjithësi, çish përgjithësi, duhet, duhet detaje, duhet detaje. Anda ka thënë, nëse shkon njeriu dhe ka për qëllim ndërmjetësimin, bihim Bihim, qëka është bihim në përmjet të tëre Ilar Rahmani Gjellewa Ala Mirë për e ka për qëllim Rahmanin Gjellewa Ala Qysh kjo, qysh bat Shko një riu të këvarrezat dhe thotë, kur shkoj të varrezat ati më kap një lojt qëtsije një lojt ratije shpirtrore edhe e luti Allahun pak më mirë sepse nuk e kam qatë gjendje shpirtrore kur janë në përvende të tjera Kjo është vizit e bidatit Që sa Allahu Xhala nuk i ka bota vende adhurime. Dhe nuk është atë vendi qetësies. Vendi i qetësisë është në xhami. Mirë, po kjo nuk është shirq. Kjo është nuk, nuk është i luttari. Sa i shkon me lutë Allahun, po shkon tek ata, tek varrezat, se thot kur vi këtu jam më i qetë, kam më shumë gjendje shpirtërore dhe ndjej më shumë adhurimin, andaj këtu komar me lutë Allahun te bareke ve taala. Fa tawajha fi bid'atuhum është bidat, muhdethetun i shpikur, dalala dhe vijim, baidetun an hedji dhe rrisala, lard nga udhzimi i ati i cilje ka mesajin për nga medek. Në momend kjo është nuk është prej udhimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tatowja fa in man qala allahumma inni as'aluka bijah fulan au meyt au ghaib wa in kan yara annahu lam yad'a illa allah wa lam ya'bud siwa fa huwa qad abada allah bi ghayri ma shara demek tatowja ka rumbullaxue secila është vizit dhe doa e bidatit mil po nuk e shqiptk secila është ka thon shkon njeriu dhe thot allahumma azoti am O Allahu im, es e luke, të lusë ty, jo atë, të lusë ty, zotën e lutë, nuk e lutë atë shkajit cili është mbarë. Mi po të shka thotë, bijahi fulan, për shkak autoritetit të filanit, për shkak autoritetit të filanit, sikur që është bidat, me thanë, o oh, zotë, për shkak autoritetit të pengamerit tanë, që a e ka të ti, Falma mu. A lajo këtu? Jo. Ës bidat. Ës bidat. Au meytun au ghaib apo për shkak dikush ka. Për shembull me thon pingxhami, këtu me thon o zot, për shkak se e kompos babgjishin këtu këtu takvali për hatër të ati falma, kjo është bidat. Mi bëu nuk e shëm se ti i lut Allahun direkt te bareke wu te ala. Pastaj ka thon edhe në saj nuk e lut ata, por e lut Allahun jallahu ala, ai e ka lut Allahun jo me lix te ti jo më lëj të ti. Do të thonë Allahu nuk e kodifikou këtë, nuk e ka ligjëruar, nuk e ka miratuar këtë veprimtari të, të të njerëut. Pastaj hoxha ka përmend disa prej haditheve dhe ka përmend se dyshimi më i madh i këtyre njerëzve është një hadith ku ka ardhur një verbër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe hadithin e kanë xhirë mam Tirmidhiu dhe shumë prej të tjerëve të muhadithave ka ardhur një verbër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thonë ja rasulullah lutë e Allahën që të makëtheje shikimin. I ka thonë, sallallahu a sellem, nëse dëshiron, e lutim nëse dëshiron, kishë problem të madhë nëse duron. Ka thonë një lutë. Ka thonë atëherë, lutë e ti edhe unë të kalzoj që ka me thonë. Lutë e ti edhe unë të kalzoj që ka me thonë. Që i ka thonë? Ka thonë, thuj për shkak se jemi prezencën e pengamerit, edhe për hatër të pengamerit, falëm muve. E këthe ma vërbërinë, kë Dhe kjo është bazamenti kitë atyre shë e kanë leju këta. Mirë po thotë Hoxha, këtu nuk ka argument për këta njerës, nga se kjo adit nuk dëshmonë se lejohet njeri ju me thanë për hatër të filanit ozot, se unë jam gjënaqar, aje është akbali, unë jam i keq, aje është i mirë, për hatër të ati falma mu, nuk lejohet, pëse? sepse aje ka qenë gjallë, sallallahu alaihe sallem, ka qenë gjallë, dhe qëllimi ka qenë ajtë baje dua dhe për nga Argumenti parë ka thonë kjo, e dyta ka thonë, a i verbri, si kur t'kisht qene lejume, me thonë o zotë për hatër të pengameri dhe pozitës pengamerike, falë ma muhe, s'kish pas nevoj ma ardhë pitë të shpia vetë dërte pengamerën sëramë dhe mi thonë, lutë, apo ma mund qishtë lutë në të Allahu Gjelluara, po ishtë lutë prej të shpia dhe kishtonë o zotë për hatër pozitës pengamerike, falë ma muhe, mi po jo ka shkuhe, nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo po, kjo e, e treta ka dhan Umar bil Khattabi kur ka pas thatsi kan bado. Mir po çka e ka marr Ibn Abbasin. E ka marr Abbasin falin. Oh xha ne pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thei ka dhan o Abbas e ja këtu dhe lutu bashkë me neve. Dhe ka dhan o xha argument me pas që ne lejuar me lut për hatër të pozitës pejgamberike dhe për hatër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çka sjepas nevojë me për Abbasin. Kër me dine ka qenë varri për nga meri sallallahu aleyhi sallem. Kjo këtë argumentanë, e tema është e gjanë kushka në dëshirë për muzgjeru këtë tematikë, kamë në cimë këti referencave dhe Allahu Gjelluale dinë më smirti. Pasë të ka thënë, el kelemu alë zhjarati e shirkije, ligërimi, apo fjala mbi, vizitën e shirkut i dhujtarë, vizitën e i dhujtarëve që von këtu. O in de al maqbulan as-sahw faqad ashraka billahi al-azim wa jahad an sa alut vet te varrosurin ati. Ai celesht i varrosur nat varr faqad ashraka billahi al-azim wa jahad ai ka bosh shirq dhe ka bosh shok Allahu tebaraka wa taala ma ta cha ka lut. Jan mesele te dave. E para ke teusuli me than per hatër te kti Apo për hatër të pozitë të së këti. Kjo nuk është shirkë. E, shirk. e dyta me thamë, o ti, shka i e qëtu, lutë Allahim për mu në të më shpëtojë. Dhe lutë Allahim për mu në të më falë. Ka të dalimë. Ti qarcojnë asenët që të jemi të pastor për Allahu të e barek e uatala dhe mështë ja në më ngërkojnë njërzëve atatë që ka nuk e bartin prej vebrimdarisi. Ka thamë, le njekbel Allahu të alaminë. Allahu nuk pranon as njësën prejtina Sirfen wala adlen Feja'fu an Allahu nuk pranon prejti Drejtësi dhe as pëndim Ditë në gjikimit Në sajt mundohet me shpaguve dhejtë Ditë në gjikimit Allahu thëtë jo Në surë Ali Imran Ka thënë Allahu Jallu Ala Inna allëzina kafaru wa matu Wa hum kuffarun Felan juqbala min ahadihim Mil u lërdi dheheban Wa lo i ftedabih Ula i kelehum adabun elimun Vë malehum minë në nasirin Ka thënë Allahu Gjelle Gjelalu A të tësët kanë bo kufar Apo shirk Atyre dhe kanë vdek Qashtu Vë matu vë hum kufar Dhe kanë vdek në agendje Thelen asëse si Kur nuk dhët ju pranohet Për e tyre shpagimi Edhe nëse dojnë me dhon krit tokën Dhe sasin e tokës ari Sot njëriju është kopratës me dhonë 2 dinarë, 10 denarë, 100 denarë, 1.000 euro, e diqka prej lëmoshës, sadakas. Në ditën e gjikimit ndryshojnë peshorët, njëriju mil unë ardhë di dheheben me pasë këtë tokën. A idinë sa është tokë e ranë? Në tokë ka kodra, në tokë ka barë, në -Vale tokë ka rëndesë, Allahu Gjellivale ka qujtë, të ranë tokët, sa jo i mbanë të gjithë. Kretë këta me pasë me ari, kitë kjo më kënë altan, dhe mi thonë Zotit ja, për Allah për jap, shpëtëm, fele një këpëlemin, si pranohet ati. A shikoni se peshore të akiretit nuk jam me peshore të e kësa i bote. Andaj dhe të hoxha, nuk i pranohet. Ka tënë Allahu Gjelluara, fele hum adhebun, elimun, ata ka një dënim të dhemshëm, dhe nuk ka kushu dhe ndih, nuk ka kushu dhe ndih, idh kullu dhembin, mu shi kull gufranit, ka tënë ho gjuna është paran faljes. Mushik është, dhe më dhëmë, mbuz faljes. Po s'ka gjuna që Allah nuk e fal. Allah gjithë kushë ka pas në imanin e ti, në zemën e ti, iman sa koka me vogël e gjësendeve, Allah u kamë nëzirë pe zartë. Kërgumeton sa Allah u gjuna të këtë kamë i fal. Përveç kush ka pas në zemrën e tij shirq dhe kufër Allahu na rruaj. Domethënë, kjo është esenca e, e Zotit, na ja përmend, sepse do ta do të ndalemin gjatë gjatë, gjatë negat me emrin Rahmanur Rahim, sepse njerëzit kanë perceptim të gabuar për Rahmanin dhe për Rahimin, për Zotin xhallal xhalaluh, Mir Allahu te bareke ve tere sle ju na fal. Të gjithë ju fal. Subhanehu ve taala. Illa ittikhadan nidde lirrahmani. Për dashni ju na se fal. Ne kjo është për dedicitës të ti për drecjsë së tij. Paraç ta barazosh dikan me Zotin. Ta barazosh dikan me Allahun te bareke ve taala. Ka thënë Allahu Jellala hu je ka provdnie grua mutayeteve nuk kemin tash në për të lexuar eseni të caktaj është inna Allahu la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha. Allahu nuk e falat të shoqërohet atina. Der sa pas kësaj ai fal të gjitha. Pasa ka thon: "Waman 'alal qabri sirajan awqada". E kush tek varrezat e ka llombat. I kall, do të thon fenera të ndryshshëm. Aw bitana 'alal darih masjidah, apo ndërton bevareza xhamia. Fa inhu mujaddidun jihara lisunani el jehudi wan nisara. Ka thon aj habtazi, oj dukej riparu dhe oj dukej rindërtu traditat e jehudve dhe e krishterëve çuishëdni har nëse dikush vendos fenera nëpër varreza apo ndërton xhamia në varreza se thot atë më mirë bota adhurimi dhe më afër Allahu xhellahu xhellawala dhe trape potencoj kjo nuk është kufër nuk del prej feje me kta çish do ta cegmi se hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka pre se ju do të ndjekni traditat të tyre të cilat kanë çën para juve dhe kujt i ka drejtu duke qoftë të sa holla let tetebuuna do t'i ndjekni sunane apo sanane do lexojme men kan qbelkum tradita te cila kan çer para juve qalu ya rasul allah than o i dërguar i allah el jehud wan nasara ki perçollim jehudet dhe kristërat qalu qala waman in nas illa hum nuk ka njerëz për vetë sa ata do të thonë shumica to kus është me ata Mir po dietar kanë thonë, kjo nuk argumenton se ata të zirt janë me njëtin dispozit. Jo, shumë prej veprimtarëve muslimanë ti bën si krishtardë jot, nuk kanë chavira. Nuk janë chavira sepse nuk bashkohen në besimin tëre, e atyre, e tyra. E nuk i bajnë veprimet pse domethën prej kandidat të kufriateve apo prej kandidat të shirkjateve ekzto merat. Sigurisht çështja e vitit të ri, ndryrimi më të moteve, ndryrimi më të moteve është për gjonave në kush prej kufriateve. Ellëpsata e kanë bazamentin tjetër, po musliman për injorantëve nuk e bën ata për shkak pse vënë ata. Me festu që shtojnë datlindjen e Zotit. Jo. Musliman nuk e bën ata. Pundrimin e motmoteve është me rëndësi sqarimi së ndeveve, ti mos turbullohen, dhe mos ngatrohen, dhe mos miegullohen dhe ti shtish të gjithë me një thes. Ti shtish të gjithë me një thes. Andaj, ketë kjo është për traditave të jehudëve dhe kristtar. Pastaj ka thon: Kemhadhhara al-mukhtaru an dha wa la'an. Ka thon, i zgjedhuri mukhtar është sigurt Mustafa. Sa çrtimet kanë ardhur nga Muhamedi alayhi salatu Zotit, wa salam, i zgjedhuri i Zotit, u dha la'an, dhe sa shumë ka mallkuar këtë personin, i cili person? Ki i cili ngrit Varreza, ki i cili i ndriçon Varrezat, ki i cili ndërton xhamin mbi Varreza e kështu me radhë fa'ilehu fa kama rawahu ahlusunnan ashtu siç kanë transmetuar njerëz e hadithit bel qadnaha an irtifa' al qabri wa an yuzad fihi فوق الشبر ma dy pejgamberi alayhi salatu wasalam kanë ndalu që të ngrihet varri kanë ndalu që të ngrihet varri dhe kjo nuk është prej shirkit kush e ngrit varrin apo ja ngrit varrin diku tjetër ekshëmëra nuk del prej fej por ngjasson popujve to huj po pëjve, të mosbesim të arve. O e njëzade fihi foka Shqibri dhe është ndalume që të ngritët varri në bi një plan, në bi një kra, Shqibri. O kullu kabërin mushrafin faqat emar bi e njëzade o hake dhe soha lë khabar. Ka than e gjdo varri ngritur është vërtetu lajmi nga Pengamedi sallallahu aleyhi ve sellem që duhet me të u rrafshua, duhet me u rrafshua dhe kasil hadithin nga pinga meri sallallahu aleyhi ve sellem të shumëta, du të përfundojnë në kaptinën e varrezave, që në ligjëratën e ardhme, ta rrumbullaksojnë në kaptinën e magjisë dhe sihrit dhe që ka të baje me ta dhe të kalojnë në qështjen e hadithit të Gjibrilit, hadithit të Gjibrilit dhe hadithit Gjibrilit e përfundojnë këtë vëllim të mearic el-kabol, vëhad dharë l-um Ka thanë, për nga mejtë, sallallahu aleyhi sallam, e ka qërtu umetin që ta të tëprojnë në lafdratë ndaj ti. E ka qërtu umetin të të tëprojnë në lafdratë ndaj ti. Dhe ka thanë, sallallahu aleyhi sallam, La tutruni, kema etaratin në sara i se bënë mërjem, innëme enë abdun. Ka thanë, mos e të pronin me lafdratë ndaj meje. Edhe përsa, është i meritun për lafdratë, mirë po, dhe të kufini, që nëse hapët dera, edhe njëri ju pa kufi, e lafdronë, mundet me ngritë në shkallën e Zotit, Allah onarëjtë. Njërzit kështu kanë në modën, dopsi në perceptime, shpesh ju prishën perceptime, ju ndryshkën, e për nga mësa me ka vendos preventiven, ka dhënë mëse të pranë në lafdratë, të ndaj mehe, sykër që e kanë të pru krishtarët, ndaj isës të birit e mërjemës, dhe ku kanë dhe kanë kalu se kanë thanë inna, inna Allah inna, inna Allah e huel mesihu në mërdhjem, Allah është vetë mesihu, bidh i mërdhjem, ësë Allahu në rujtë këthejmi të ligërataf para thanja, perceptimet për Allahun të devjuara i s'jelën kre tjerat perceptimi i duhe për Allahun i drejton të gjitha sendet i drejton të gjitha sendet pasa ka thanë inna ma e në abd unë jam rob va rasuluhu dhe i dërguari eti. Onda ka thon sa shumë ka qortupi nga Meryem Ali Salat olsun umetin mos ta teprojnë në lavdrata. E nëse janë ndaluar mos më teprujnë në lavdrata njeriu më të mirë, Zotërinë pejgamberëve dhe Zotërinë e njerëzimit dhe aty takon e gjithë meritata dhe bekimet e Allahut dhe përshëndetjet athuvall çka nëse na e teprojnë me lavdrata ndaj njëri të tjerit. Çka nëse na e teprojnë me lavdrata ndaj njerëzve të tjerë. Pa më parasysh autoritetit dhe çdo gj kush respektova dhe gjdo kush duhet të të qmohë, dhe gjdo pozit duhet me, me qenë në vendin e vetë, mirë po jo me u kalue kufit. Fë gërrahum iblisu bis t'i gjra i, e iblisi ka mështruhe me epshet e vete, i ka tërhesh drejt epsheve, i ka tërhesh drejt epsheve, fë khalefuhu gjehraten vartake bu, ma kadneha anhu valam je qtëri bu, dhe thotë hoxha e kanë këndërshtu hap të zipin nga merin sallallahu aleyhi sallam, dhe e kanë kry atëve primë, qka a i ka urdhru mundallua për nga mësëm i ka urdhru disave prime që njeri ju të ndallon për e tyre dërsa umeti e ka shkel atë kufi ka thanë sallallahu aleyhi sallam në këtë kaptin të se në kanë zirë imam ahmedi ka thanë i jakum wal gulua fit din urua juni s'ka shmuris në fe ka thanë shekhu l'islam ibnu tejmje në komentin e këti aditin e me gjmullë fetava kështu, ka thon inne iblise la ju belli bi ejihime ka thon iblisi nuk e qanë kokën me cilat për dyjave e devion Robin, i fratun o të fritë s'ka i shmëri drejt ekstremizmit apo s'ka i shmëri drejt neglijenzës, cilat do për këture që Robin e kap iblisi ajt se ka gale, më rëndësi është në ydëllë të devojë ata. Andaj e përmendëm në ligjëratën e kaluam se frika prej irxhas, frika prej irxhas, nuk duhet më na vaoën neve me shku me shku me shku dhe ku? Dihet, çka shëllia tjetër. Apo. Duke qenë se neve po i ruajmë një kategori të devijuar, kalojmë në kategorinë tjetër. E te Allahu xhallahu ala xdullvizje prej mesit është devim. Kështu e kemi bërë umet të mesëm, gjithë dë anim, ndash i nove këne presje, ndash këne, ndash ushty në pak të këne, pak ande, shkollëve. Mirë po të këne e vështë fokusu, ma mirë me koni s'ka ishëm këne, e jo këne na. Ma le këm kejfe të akumun, Allah u ka dhenë, qështë gjikoni kështu? Se një s'ka ishëmëri është e arsuetuar një tjetër... E Gjithmon dhe shfajtore Ashtë të qartë Njës ka shmëri gjithmon që Nëse shpesh her njës kur deviojnë me një anë Thojnë, a vala, i shume do fejeni Sinqertësh, po, ka deviojnë A vo, mi, po, i paraprit Me lefdrata I paraprit me lefdrata Sikura i ka mu shpërbli për atë s'ka i shmëri Po, e sëllëm mrapësht meselen Dhe thojnë, i ka deviojnë Dikush kënena E ba po, i ka epsh, dha i ka kështu Dha i ashtu ما لكم كيف تحكمون تجدجوش نشدجوش شذو مس هو سلاضروم شذو شموني مس هو بيشورتو انذا كان صلى الله عليه وسلم اياكم روواوني بري غلوه التطريط في الافه ذا شيش قال صلى الله عليه وسلم فانما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين vërtet janë shkatëruar njerëzit janë shkatëruar nuk është mesela haigar nuk është se ti e hapni dunjën jo nuk është se ti ndrohet popi ajo jo eh laka ai ka shkatruar çka ai ka shkatruar alqulub alqulub në din teprimi në fe hadith tjetër nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka të tin ka thane la yushad ad-din ahad illa galaba Nuk shtyhet dikush me feën vetëm sa ajo e mund. Çysh nuk shtyhet, mënot me bajt më shumë se sa e ka ngarkuar Zoti. Më shumë se kush mundohet, mënone me korrë ku kush mundohet me bajt për fejes, më shumë se sa, sa e ka ngarkuar Zoti nuk mundet me bajt. A dim se nuk mundet me bajt, sepse kët amanat që na ka gazet neve Allahu qiellit dhe toka kan refuzue. Dhe na nuk kena mundsi me bajt për vetëm rahmetin Allahut, e Allahut te bareke u taala, për vetë saj nëse ai çel zënra na e fut më shirën dhe dritën e tij na më e çuë. Përndryshe, të gjithë jemi të shkatruar. Tha sallallahu alaihi wasallam hadithin se e kanë dhënë Imam Bukhariu, tha, "Lën ju dhil el jannate ah eh, ahad eh, eh, an amale." Fasioni për juve nuk futet në xhenet me veprën e tij. Ha, me djersën e tij, me sakrificën e tij, me punën e tij, dorrmojut u punua, lodhu raskapet u Shkodër. Nuk është ajo meselja. I tha ni rasulallahu Ktu është intelekt i sahabeve, mençuri e thellë. Tanja Rasulullah, mos e nuk kish puna me punu me me shpotu, ata rastë shpoton. Se ti e të punu, tha wala ana, asuna. Fa asuna, asun nuk kish punë, nuk kish punë pune. Maja më këta. Se këtu hi shejtani. Ti ibadete kiti, ja jontane te, ti këtu, ti ashtu, ti këtu dhe ja nis ti me pa vetëm pas cirkat hece. Dhe i dogo vetë shumë i madh. Dhe këtu yehlak, shkatërohet. Tha asune e atarqish Illa e një të ghammedeni Allahu për rahmeti hi edhe une përreçnë se Zotin mështin në mëshirën e ti e cëllë i pineve ka me shpëtu me punën e vetë nësa ajs ka shpëtu me punën e ti a nuk e kanë dherë imam hakimi hadithin e njëriju të cilë e ka dhëru Zotin 500 vite dhe i ka thonë o Zot gjikon me vebrat e mija tha orop Hinë gjenët me mëshirën të ime, me veprat e mija, 500 vite, krenarija madhe, 500 vite adhurim, tha, hinë mëshirën të ime, tha, jo. I tha me laqeve, futja një një një një nësi në një pesh, në një anë të peshore dhe veprat e vetat në tjetërën. Farajahat il ajmë, thot sallallat e sallam, u rëndu siri. Pa, e dibe që ka do me thonë me dhanë Allahu të barike, u e tala si. Kemi përmejnë se se Levi kanë dhënë, kur donë me shiju se shëtë ka dhënë Allahu, mbilësit dhe mbilëvesht, dhe për një sekundë në kalon në asë gjohiqë. Mbilësit dhe mbilëvesht, dhe shi i kur gjohë. Në momentin shka i qele, e shëtë se Allahu të ka dhënë shumë. E qish me shpëtu? Illa enje te gamme denja Allahu, vi rahmetihi, përvecën e se Zotin në mëshirën me mëshirën e tira, Pas ai ka thon thandhur ilehim kad ghalaw w zadu w rafa binaahum w shadu bishid wal ajr wal ahjara la si ma fi hadhihi al aqsar ka thon hoja te i lazoim varzit dhe me kta e thepfundojna ka thon shikoi njerzit she kan tepru ne fejen e muhammedit sallallahu alaihi wasallam i kan ngrit varrezat e tyre dhe i kan zbukuru wa shadu bishid dhe i kan zbukuru me lloj lloj gipsi marmeri والاجر والحجار اذا من قور تبوك اللي kan zbukuruar varrezat etyre lahasima fi hadi al a'sar veçandrisht ne në kohat e Sodit veçandrisht ne në kohat e Sodit wal qanadili alayha awqadu ze kandila kan vnuen ne varra kandila kan vendosne varrezat etyre wa kem liwa'in فوقها قد عقدو ze sa mbulesat dhe flamujt i vendosin për zë bukurojnë varezat, me loj loj petë ku do shta dhe prej mëndafshjë dhe arrit ekstumerat për shkak për, për hatër të pozitit shkak e ka i varrosur e ati mërenda kjo krejt është dhalal dhe kjo, krejt është kjo devijim va nësabu l'a'lamer vër rajati vaftetenu bil a'adhumi arrufati i kanë vendos shenjat simbole të veçanta shenjat të satë njërzit i adhrojnë me ta dhe janë në mashtru vaftetenu dhe janë bofitne ka nëra në sprov, me qka, me kocit e të vërosurit. Në shumë popoj, në Egjipt, 2 milion njërës adhrujnë vareza. 2 milion. Këtë më të shënija adhrujnë vareza atje. Në kështë hajgare këmë meselë. Në Iran, sa, sa, sa njëri ju adhrujnë vareza. Shumë. Th dhe atje ka, të ato ka peshkë, një kocë i të vdekurit. Nëse kiti një kocë, një, koc, një kockë, të njeri ju të vdekur në shtëpi beresheti madhë ka mu të dhënë nejësër më në gjësë bel në haru fisuhi hën në hajër dhe në oborët e varrezave therin kurbane në hajër deve, lop, dele të ndryshme therin për atësat janë në varë fiële uli tëshjibi vëllë bahair ka dhënë sikur re për atyre të cilet ishte prej veprimtarive të idhujtarëve tëshjibë A din të cilin kanther mushrik të Mekës Deve. Dhe i kanë ndar Devët. Kjo për burra, kjo për gra, kjo për idhujt, kjo për Allahun. Çka shkon te idhujt, nuk shkon te Allahu, a shka shkon te Allahu, shkon edhe te idhujt. E kështu më rahtat hoxha, e njëta vepër, e njëta vepër. Ultamasul hajat min mauta hum wattaqadu ila hum hawa hum. I kanë kërkuar nevojat e tyre tek varezat e të vdekurve dhe i ka në bohe zotit shirkë me epshet e tyre, pasaj thot qadë sadehum iblis ufi fi khakhihi, belbaaduhum ba, qadë sara min efrakhihi thot iblisi i ka fut në labirintin e vetë s'ka oma këtë se me chti iblisi në labirint Allah ona rrëtë, që ka thonë Abdurrahman, Ebul Farach, Ibnul Gjauzi në librën Telbisu Iblis, për librën Mama dhe Shtor, kryeve për e këti njërijut, Ibnul Gjauzi. Po neve e kemi atë problemin se neve e dojna zdo djetarë më konë si pengamarë, ndaj nuk mësojmë për djetarë. E s'ka këtë djetarë më konë pengamarë. Ibnul Gjauzi është eshari. Eshari është. Shekhu lë islamu të imi e ka thonë qatë dhe melil islami a amelen adhime. Ka thonë Ibnul Gjauzi i ka thonë is për tëra 2.000 vëllime me gishtat e veç ka i ka shkryt. 2.000 vëllime. Edhe dikun, 2.000 jëhud dhe krishtare kanë pranu islami në dorën e ti. 2.000 jëhud dhe krishtare kanë pranu islami në dorën e ti. 2.000 jëhud dhe ti nështë asnja, të na asnja se ka pranua, Allah onë arët. I në gjohë që ka thonë, i blisi me robin e ka një problem. Një problem e ka. Mi a mbyllë dërën e dijes, pas taj lunë me ta. Këtë jam m Goni ju tjertë, të shab, shabothoj. Kjo është problematike madhe. Dhe mosëlejove vetë dhe vetën më mashtru me këto, me këto labirinte. Se iblisi dëshiron me chtite në labirinti, se ti di. E pas taj t'i pja i vezvese dhe t'i ski që shmi demëntua. Që shka roste të shumëta. Ka roste të shumëta. Anë dhe dhëtë, i ka shti iblisi fi fi khakhi hi. Fi khakhi, që ka është? Rjetë, rjetë pa dyrë, labirintë belbaaduhëm qatësara min e frakhihi. Bile disa pritëre i ka bo prej, e frakhtë, e frakhtë, fjala e frakhtë, zëgjë. I ka bo prej zëgjëve të vetë. E ka për qëllim për indih muzëve të vetë. Mën zëgjë, të cërojnë për dikanë. E disa i ka bo me cëtëruë dhe me këndu për ata. Allah unë arrujtë. Njeri ju me cëtëru për iblisi. Jede u ila ibadetil au thani, bil mali, nëfsi, që të rasin e adurimin e idhujve me pasuri, me shpirt dhe me, me gjuhë. Me pasuri, me shpirt dhe me gjuhë. Kjo është dhe më donë që ka hoqa e ka pruve në bikaptinën e varezave. Rezumeja e kësa e është se vizit e varezave është triloje. E para është vizit e sonetit, i ri ju shkon për të këshilue me të vdekurit në aspektin e zemrës dhe e dinë se këta që ka në vdekë ja qonjërs dhe na kena më vdek sikur ata ande ka dhan sallallahu alaihi wasallam ku shkon të varrezat thuni assalamu alaikum ahl ed-diyar paçallahu që jalla ala qof mbi juve njerës të varrezave wa inna inshaallahu bikum laahiqoon eda na inshaallahu me juve kena më ju bashkangjëj dhe kena më shëshlu juve në këto varrezat një kudinavene e xhele kjo është vizita sunnie e dita është bid'ahje me shku te varrezat dhe më thon o zot për ha të apojit të filanit dhe alanit M'falmue, mirpo nuk i drejtohesh me lutje atij. Kjo është bidahie, rrisi. E duhet të më shmang njeriu nga këtë rrisi, apo mi thon, o zot për hatër pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem apo për, për hatër të pozitas apo disa njerëz e thonë se, se krijet universin Allah e ka kriju për hatër të Muhamedit aleyhi salatu selam, krijt Husain dhejan bidat dhe treta është vizitë e shirkut me shku të kvarrezat dhe mi thon të vdej kurit o ti filan Më shpëtotë Allahu të barëke vëtëala Dhe lutë të zotin të në shpëtojën e dhe E kësë më radhë E lusim Allahu subhana vëtëala Që Allahu gjëllë gjëllë e lutë në boje preatorët të cilët e komunikojnë fen Allahu xhelalu dhe ala në atë më të mirë e lutim Allahun subhanuhu te ala që Allahu xhelalu xhelalu drejtoi mendjet tona me islam, shpirtrat tona me islam, trupat tona me islam e lutim Allahun subhanuhu te ala që Allahu xhelalu xhelalu të ngrit ndaj ngjall ambicet për kërkimin e dijes e lutim Allahun xhelalu xhelalu që Allahu te baraka ve te ala muslimanët gudit që Allahu te ndihmon, yetimata muslimane u Allahu te mshiron, të burgoset vetë Allahu te liron, aqulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa فاستغفلوه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين